të gjithë njerë duhet të tentojmë të kemi afer vetës, që ndihmojmë të i të i kalujmë problemet edhe të lashtë të tyre. Mirë po, dukuritë se dukuritë duhet refuzuar, nuk duhet pranuar, nuk duhet asë një herë të pajtojemi me asë një dukuritë negative që e ja rëzikon, shoqërinë tonë. Pra ndaj, neve na duhet dhe që në mbanë të gjallë këtë oretin dhe dukurive negative. Neve na duhet një gjë që në mbanë të gjallë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 të ndihemi, të ndihemi dhesi të pajtuar me këtë realitet. Nuk duhet të pajtuemi, një duhet të urejmë të keqen. Duhet gjithmon të urejmë të keqen. Po, ndosha nuk kemi mundësi të alargojmë ate për një herë, ndosha nuk kemi fuqi që të alargojmë me duar tona, ndosha të madje nuk kemi asë mundësi që të luftoj me gjuhë tona, por urejtja brendshme, mospranimi, rezistimin dhe i kësaj të keqe,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 Dalë nga dalë, dalë nga dalë, të pajtojt me te dhe tjetë kërë një gjithë nërmale, me sti dhe mes asoj dukëri negative. O shaj nuk e bëngat, nuk e kryinat, nuk është piesë e soj, por disi bashkë tjeton me te, e she për para vete, në dëgjen njërë dukë e kryer atë dukëri negativa, dhe i për të shëmtuar, ma di i she dukë e kryer, dhe disi sirë në mënyu nërmale.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 Nuk të ndalë asë kush, dikush mund të ketë, për shambull, për shtetë biduar tona, të ndalë, nuk të lenë, nuk mund është të iminal të punë, regu nuk shkanë me dhunë, por të pengonë nga të folërit, nuk mund të flasështi për këto dukuri ku dënë ti, i e i privuar, i i penguar, por kush të pengonë që ta urejsh këtë dukuri negativë, për ndaj, duhet që gjithë mund të ushim këtë urejtje, këtë mëspr ta ushim kur urejti dhe këtë mospranim me njohjen e rreziqeve. Sa është shëmtuar, a dinç ka ndodhur nëse përhapet më të madhe, kjo, ja, kjo? do kuriosa jo sa kjek çfarë ndodh? Të gjitha na pafshin dënimi i Allahut. Shkatërohet shoqëria. Përhapet e keqja, sikurçi i kem përmend nga religjet në në felem. Andaj shikojë nëruar, kjo është e para që dua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 qasje gjithë përshirëse në këtu e temave. Dhe njëzit të flasin, organizojnë të, të rëmbullat këta seminare, e kështëmërat, të flasin për shembul droga dhe reziku i saj për rënin. Ani, shumë bukur, sa so më te për këso seminar e të organizojnë, për drogën, alkoholin, për vrasihet, për dhunën shkolla dhe në familje, e të organizojnë sa so më te për organizimet të dobishme, por letirën njërës kompetentë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 se së ndë është alkoholi apo ndë një dukurit jetër. Edhepse dhe këtu janë, të shëmtuar dhe dhe, dhe, dhe, dhe me pasoja të rënda për shoqerin. Andaj, poroseja dhujtë në këtë piesë për mbyllë se shikohen rruar të këture emisionive është, të kujtujmë vazhdimisht këtë piesë që e përmenda, se duhet të kemi qasje gjithë për shirëse. Dhe të rruhemi që mës të jemi antar të ndë një dukurie negative,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 ma zvallë konë zemrën tëndë dhe zili dhe oretje për të tjerët, mosin nga ta që bartë fjarë dhe shpif dhe spionën dhe ndjekë të metit e të tjerëve, aso që këtë dukurime negative? Valla edhe kja është. A ne kërë flasim për rezicë të dukurime negative, flasim për kuptimin gjithë për fsheres të dukurime negative, je vetëm të disave, por të dëgjithave, pra ndaj në nuk duhet të kemi qashe selektive, shikua të në ruar për balë dukurime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 Pra dai kemi folur për këtu edhe për atë, në kuadrin e këtij cikli emisionesh ku kemi folur për dukurinë negative. Dhe pika tret, e tretë, shiko që doua ta përmendi ë në kuadrin e kësaj përmbyllje është se mirë na e kuptojmë rrezikun e sotit madh. Mirë, na po e kuptojmë, do të thotë, sa janë të shëmtuara dukurit negative. E kuptova. Na po e kuptojmë se anë të kia janë të dëmshme. E kuptova.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 A luftuat në rënj dhe a bënd për pike për ta qërënjus, apo vlitet për një qasje shumë interesante. Kush e shkakton këtë? Po, ka shkakton në nëndryshme, po shkaktari kryesor janë mardhënjat intime. Kjo shkaktari kryesor që shkaktuat për mesti, dhe dhe kjo smundje. Kjo është smundje e qëla vijen nga këllëj akti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 duhet ju thua që mësë bëni këtë, që kja si jelë këtë. Ose kërtinit për këtë dukurio, ose për këtë dukurio kështë mëral. Andaj, nëse dëshëruim shërim, nëse dëshërim shërim nga këto dukuri negative, një individ dëshëm të shpëtojmë nga këthetrat e ndonje nga këto dukuri negative, atërë duhet të përdorim ilaq efikas. Ilaq i cili e qërënjost këtë problemë.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 aja është shumë mirë i informuar për gjithë dhe gjithë. I din të gjithë të gjithë. Aja i ka lojme për gjithë dhe gjithë. Aja i ka informata për të gjithë ato që ne duhe neve. Dhe që kemi ne ojë për to. Andaj pse nuk ke pëtë një Allah në madhënuar. Nuk mund të pëtë një për dejtë, Allah në dhe përdejtë se Allah s'i fëtë të askujt për njerëzve. Ka se ka përfundu të fullit e Allah të aso gjelë. Ka përfundu të Ose Allahu Gjallaj Gjallu e ka cilësin e të folir dhe i flet kur dan dhe qëfar dan. Por se përket shpaljes, ka përfundua shpalje. Ska më ma shpalje mas Muhammedi sallallahu aleyhi wa sallam. Nuk ka më shpalje. Dhe të pitim allan të këshpalje ati, ozat përnë në ngulfat vrasja. Imi duke duke vuaj të shumë nga vrasja. Ozat në api lachë. Këthënë kuranë, Allah o t'jap ilaqë, një ilaqë që e silë jetër, një ilaqë që e silë gjadrinë dhe garantënë jetër. Këthënë kuranë, Allah o t'japë ilaqë, shumë efikasë. O, Zatë, po kemë problemë së është për hapë a moraliteti, pa ndërshmeria, këthënë kuranë. Nësënë Allah o t'japë lewala, si shërët këtë problemë. O, Zatë, është për hapë të kënë kja, a ja e kështë mëratë, këthë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 ta largon alkoolin. Madje është e njohur domthon në fillet e sheku të kaluar në ë shteteve ndërpara ne mora përpjekjet e dyra për, për, për luftimin e alkoolit. Madje ndalimet i e kanë ndaluar, e kanë burgosur njerëz që kanë e kanë ndjekur kësaj rrad në fund janë ndërzuar. Nuk ka mësi, e kanë lëjuar. Në Sakorallaxhja Lora e kanë ndaluar alkoolin në Medinë. Çarabët e kanë pirë si ujin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 Korani me urzime dhe mësime të ti. Pra ndaj, kur flasim për dukurin negative, të flasim për rëzit që gjithmon, të cilat e ushqen një gjallri që mban aktive gjithmon u rejtjen ton për bal dukurin negative. Gjithashtu, kur flasim për dukurin negative, të kemi qasje gjith përfshirëse për të dukurin, jo selektive, dhe të cunguar. Dhe të reta, të përdorim edhe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 Ragullëm raportet, raportet mes vete. Respekt, dashuri, mishir është shumë e tjetra. Të gjitha këto na i sill libri i Allahut të mandhuar. Andaj un kam dëshirë që këto tre pika që i përmenda shkëndëruar, të mbetën të fresta në kokën tonë dhe të na kujtojnë se si kujtime të mira nga udhimet që e kemi bërë së bashku në kodot taktike që i misionesh, ku kemi folur për dokurit negative. Andaj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 mundësia për të inkadruar është të hapur në numën e telefonit që e këndë shënuar në piesë në pashme të ekranjët të juaja. Diri sot në bëhet me dije se kemi telefonat ka ardhë një pytje gjatë emisionit kemi një telefonat i inkadruje mësë të pretë, pas të i bëjgjëme këtë. Aleikum, Aleikum, Salam, Aratullabarakatuh. Kërëgj, kam dy pytje. Ornë, no që më të thone për e, smundjen që është e, gjatë gjumin që thonjën që njerëm. Ta. Që ka thot islami për kësë smundjen. Edhe edyta, e dyta nështë nëndohë për shamon që të për shamon praktikanë mundosh me praktikujtë në të më, më namazët e forse që ka të nëllohë për një të një të një të këpër shamon do gjina A do të edhe, do si vjenë në nga kesa, është kjo njëra pëshkosin që shumë vlasni për shamull, rejë që ndorë dhe i këshprej, sa në vërëmyrë dhe lojnë a mozin. Po. Dhe të rejtë, për shamull, e, grupacionet e shumë të si ndorë, sa shtënë Facebook, si kur e, shpindezojnë dhe arabiosat e kvizë, a, a do të mjëtë distansu për shamull në këtëre, Grupacionave pa çofshën nën Facebook ato më bëkët unë musliman se ambicja tina është se do të praktikoj islamin tamam në një avdrim sakt. Po, sakt. Salamualaikum. Aleikum salaam wa rahmetullah. Çka, sepakat plus çësa parë do të thotë që është një teknikë që ka për njerëz që në gjum ngriten ose flasin ose ose ngrihen në këmb ose mund të ecën e kështu me radh, nuk dinë se shpjegim fetar që ka për këtë mund të më të për një shpjegim shkencor që ky njeri mund të kenë ndonjë problem shëndetësor këto ritim mund të kenë ngarkesë psikike që e bën që e, edhe në ëndër të ngritet ata preton sigurisitet e vërtetë reale e cili është vetëm një ëndër nuk ka ndonjë shpjegim fetar për këtë mund, tjetë i mund tjetë të jetë ngacmim i shejtanit mund të jetë problemi i caktuar por ju detyrimisht mund të të para as ndrymesh mund të jetë e dyta unë them që ky njeri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 dopsimi në disa udhërime për shkak të mëkate, kjo është gabim. Nga se tek njeriu bashkohet edhe mira edhe keqja. Njeriu ka edhe të mirë edhe të keqë. Dhe ai nuk duhet që për shkak të një të keqë shfaqet tek ai, për shembull, ta dobëson të mirën, por ai duhet ta forçon të mirën. Nga se a uh, ku shpret? Ku shpret me ta luftu të keqjë këçi? Ku shpret me me të ndihmu në luftimin e mëkateve që e bën? Adhurimi ndaj Allahut dhe vota, namazi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 Nërësa agrupacionet këjë mendimash për këtë, kja është pratë, një ka njëvoj njeri që të futët në këto. Lërgohën nga ato edhe nga debatet e shterpe, edhe debatet sterile, të pa dobeshme, të pa frënshme që bënë Facebook, lërgohën për e tyne. Nuk ka dobi për tyne, ato e smujnë zemrën dhe fatkecësht edhe e rezikojnë stabilitetin dhe që dushmërin e një besimtari. Kemi të lëmat e inkuadrojmë? Salam <coughs> alaikum. Aleykumus salam, wa ratullam. Qen janë një avb i djelin, diçka nuk e kun pas në regull. Po? O ka në nërvaz, nuk dike më i full që si dë më shto në nama e djelet, asë mutra, asë kërkosh. Në isë tërnë një avb, kërë u quë e gjep, në ajmalin gjep. Po? Edhe kërë mura të ajmalin, atë të të më falon. Pez vakëtet, qatë që jë më rzitë, jë më është që më shku kërë, kërë në së më ka shku kërë undër për lidhën nuk e di pse, ndoshta do të tentojnë të inkudrojnë përsëri, por ajo e arrita më kuptua flet për një gjendje jo të mirë të djalit, i cili do të nuk ka pas raportet menenas, më rast më nënas me motrën e tij, të kanë gjetur një hajmaline në gjep të kuj, që mund të jetë një indikator, do të thotë një tendencë për të bërë dikush një sehrë apo diçka, nuk duket më shqetësush shumë për këtë çështje por elhamdulillah që jeni nga ata që faleni vazhdoni me namaz, me përmendje Allahut xhël, lexoni Kur'an pak më tepër, edhe kështu përmirësohet gjendja e juaj edhe djalët e juaj. Nëse gjendja e djalit përkeqësohet edhe nuk është ende mirë, mirë është që më dërgohet të ndjehohet që bën rukje, lexon Kur'an që me lenin Allah xhël ora të pron edhe këtë mëyrë që të stabilizojë gjendjen e tij. Ne zakonisht preferojmë të thotë që të shkot të njësa gjelarë që janë të njërë për tërpunë, njërë të gjitho kështjetërë, andaj në qofës e ndërën të nërësuar të kërëgjia mund të amërë numën e ndikujt pëjtyne, që të kontaktoni me ta dhe të pëtë njëse qëfarë duhet të bërë në këto, në këto raste. Kemi të rrifonat e inkuadrojmë. Nuk këtë... Kemi një penges nërëta, po nuk ka për momentin. Në fillim, shikuj në ruar e p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 Vallaj kjo e fundit është ajo që mshtyre të përgjim këtë pyetje. Ma shkon mend të bëj vedrosje. Një njerëz bën keq. Ka të zburi ioj. Ai bën mëkat, ai bën shkelje. Ju faleni, tash ti po dom për te me e prish vetë antandë, pse më rlogso. Na duhet ata që janë të mirë, duhet të tentojnë që me fuqinë e mirësisë së tyre të shpotojnë të, të kçit, por nuk duhet që të kçit bëhen shkak. Me shkut mirtë, nuk banë kështu. Hanik, ndodin këto probleme, është probleme serios, është i keqë, e kuptaj, për është spruf për allatë e manuar, bënë sabër, falu, kuptaj si më kështu me dikë burë, s'ki burë fare. Qa kështë e bërë? Kështë e bërë sabër. E di që kësh më eronë, ti mësh me donë që i mami me dikë se me bëhë kështu. E di që kësh më eronë, për kështu kështu mundoni me, me, me fjallë të mira, mundoni me silë të mira, më allaj në dështë të nuk djetë një silë e mirë, në dështë të një fjallë e mirë, në dikën që Zotë gjëllë vëra me udhëzua të njëri. Bëni dua për të e, i kejt për falinë, lutë në allan që allan me udhëzua, në në tjetër, në në tjetër, të ke fundit, nëse mund tjetë me tut efikase, bëni një, një loj bojkot në ti, të, të fali vësa, zërtareshtë Mbi apo bukur më ngrën, do thot ndonjë nevojë éventuale që e ka, edhe kaq. Fmija letrin me ty, letshaj sa so mirë po kalon jo. E juaj më pa se çish provoni, s'është ai kënaqës me kët vujë. Mos e mundsoni kët naci, ju kënaqni me vetë. Kënaqni me, ne hamnaçi kë fmi të mirë, para menda të kish me cinë edhe fmi të me babën, e vesh ti vetë me kon. Ë mirë. Çka kështu më ndot? Sa e keq do të thosë, sa e hidhur do të thosë? cito ata në kët rast andaj kodat migrat nuk ka vlen për kërkon mi kituk wallahi por kurqësh jo vlen me gëridh veten lejo shku me shkumera me myt veten audh billah allah na ruaj e falësh nuk bën kështu nuk bën kështu ti frikallallahu xha la jalehu dhe mos të shkon mendje për të punë pse ti më hu duniën tënde e më hu ahiretën tën e më hu zotin tën e më hu xhenetin tën pse më hu për një jetë për maraqëm, po s'ja vlenë. Pra ndaj me ndokështot. Nëham në e kif mitë, të jenë ndershme, e ki Allahun, e ki udzimin, e ki namazin, nëhamdu një la. Po, bure nuk ashtë, a e ka zhjetë këtë rukë, Allahu udzoftë, të jetë të më fmitë të tu. Ju mund tini bashkallak, po, mirë po, e mësërë ishtë, dhe shpeshë edhe fizikisht, mundi me kondam për t'yne,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 Çkan do me bodrose. Ti çkan jehenem Allahu narud. Na udhu billah. Ai pastaj kënaqet, është i lir. Ai ndoshta pak pak një tru pengesë ka që ka grua, ka fëmijë. Po nesër ushmi posta pse më aliu kët luks. Ne kshilonë, porositne. Dehmoni më këtu këqja. Po donë ti atë kënaqshno. Keni më çka më kërosh? Ki fëmitë të tua, ki të tona. Sot ke mundsi. Nuk diet sot ka apo lloj. Ande mundohë që tjetë në knacinë Allah të manuar. E asësi, gabim, gabim dhe haram, veç me shkumenja është për vedrasje, e lërëme më bëti qëka të tilë, Allah në ruajtë. Andaj, të lërgojme nga këto mendime dhe nga këto cytit të shqetarit që tentojnë të në shkatrojnë Allah në ruajtë nga kurthat edhe cytit të shqetarit të mëllkuar. Thashe që kjo pythje ka një përtatim e ndëmë të zjeruar, të preferojnë, që ta dëgjosh emisionin e kësaj të mërkurë, shoqëjo që hoja Muhamet do të ketë kohë t'i jap përgjigje më të detajuar në këtë në këtë problem inshallah. Ë, kemi telefonat inkuadrojm. Orna. Selam aleikum. Aleikum selam uratullah. Ë, dashtamë ta bani pyetja ka hoc. Orna. Nevoj nevojse më ka lë të pakë me la ngush, una ngon fort studija shkamë vao. Po. Edhe ja kemi nis më fal tash të kish një shtëpis. Po bujna ka pa gabime, burri po njësë të qëmë kur po falët. Po, po, po. Po e qarë. E dhe ondra po shë natëm, shëmë të u falë po shë. Ondra të këshia, të mira o ishtë të u falë? Ondra të këshia, të mira o të mira, të u falë? Amdunillah, amdunillah, mirë është, mirë është, mirë është, amdunillah. E qarë të kuptohë. Se përket vajzës shë poljazdruhet, ose do të thot tashadha ai ai Lazrim Lloqo që thot po u ulën është shkollë shkollë nuk është njëjt apo është normal pa që noshta keni vajzën vet me kët noshta është vajza më e vogël ndoshta ka një arsye që këtë ka bën me u Lazdru prandaj duhet më di se si mund të sill për ballo së gjendje apo më boka poksor pa ka pak më mësuaj noshta ka një energji diku që do më shfizëu dikon me Aleu me, me qumë lut dikon apo me jet shoqë që, që socializohet ka pak ekshumeral me i fol ka pak edhe ndoshta me kërstun nga njëra me metodë ndryshme më kam dhënë tash këtë zgjidhje më njëherëshme bënia kështu të ndodhte kështu por një lloj lajdmëkuptu pak si normal e një lloj më kuptu pak si ndoshta që duhet më intervenu e kështu më radh në këtë mënyrë besoj që me lenin Allah lë xhalla wala te kaloj gjithë situatë elha anji kanë filluën më fol kjo është më e mira e mundshme që ju ka ndodhur kini këte Allah xhalla wala vogjëshë burri po shehonda doku fol kjo është e mirë alhamdulillah unë jam për këtë pyetje nëse shehonda të kshija edhe kë هون me kon diçka ndoshta që kanë një mutrajtu po për disa shehonda të mira yosh jo qetçuse nuk ka una të frekshme që është shpesh herësa nga njerëz çdo kush bën me shehonda të frekshme por yosh jo shpesh hera ju jo, do të thotë ekstrem të frekshme jo kështu merat atëra s'ka që mund të qetsojnë vazhdoni në rrugt të Allahut azhgal dhe mësoni për fi lezioni për fi dëgjoni për fi Këndoj tash më fort shumë, që ne kemi forturë dhe madhurime. Kuqyrni edhe për obligimet e tjera fetare, çka duhet të bëj. Pëqyn ja kin ndonjë gabim që e bani e që duhet të më largu. Pyetni, pyetni të kohëdhënë të vendit të juaj, ata u shpjegojnë inshallah tëra çka kemi nevojë për ta. Ë kemi telefonat në kuadroj. Aleikum salaam. Aleikum salaam ورحمه الله. Ë de jam nevojë plus dje jam në student këtu. Po, eh, edhe kum ofru kuptim te s'jam edhe kumor. A kam gjenë? Po, e çartë, e çartë. Do bijnë ndjuste te radhën. Por, no. Ciao. Asalamu alaykum. Aleikum, aleikum salam tullah. Deshta me ditën kur do të vijnë rrota ndicione, era duan mikrovue në përgjithësure. Po. Tash unë kam gjetur një hadith që thotë se nga ndryshe Alexander falëgruësi Alexander ndron rrobat në shtëpijë të drejshët të zburrit sëaj ka gritë po. mbulesës që ka kat që ka pas, pas ndërmjetësorë vallë të lëshamun e çortë e kurëna kurëna studentësh që nuk është ndalë unë për shembull te bora Batterlow te kunitë se qëndron punë kota tune e po më ditë sakt fjalëna të studentëve nda lume përveç thamë son shtëpisë zburrit që është lejuar po po është çortë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 Pytë së dytë, aditë është i qartë ku pegameri së sënë kohon Eju mamratin, wada atë thjabe, a fi gajri, bejti zaujiha, fëkat hetë e këti sëtë sitë rebejnë hau minë Allah. Gjë grua e cila ishvesh robat e saj, në ndënjë shtëpi tjetër, për shtëpi së burët e saj, aja e ka shqyrë, e ka larguar, pengesen, ose perdën që është me saj dhe me salatë të madnuar. Kjo aditë e ka një kuptim. Dat gruaja ja nuk është e sigurt në asnjë shtëpi si kur s'është në shtëpinë saj. Dat për tu vesh, për tu ndrur rrobat është mërat. Në shtëpi e tjetër për shembull, njeriu uh, mund tjetë burit aktuar, të jetë burrit i shtëpisë së caktuar për të shkon të mëutra jote. Por burri mëutër sonde nuk merr leje me shtëpinë vet. Ai hyn drejtë në shtëpinë vetë kështu mund të mëzon me në situata kur ti i ndon të shtutuaja të të shë ditë nga trupë që kanë ndaluar më apo. Për këtë arsye ka thonë pejgamberi më pas kujdes.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 A në shtëpia jota është një lajë kështjele, në një në mbrojët si për ty. Por shtëpia të, po të tjerë, nuk jam kështu. A ne duhet më urut në shtëpia të tjera, të kemi një, një kuides të shtuar për sigurinë e trupit ton, Allah dhe në mas mire. Kemi telefonat të inkuadrojmë? Aleykum Hojj. Aleykum Salam Artullah. Kam një të rëtje. Orna.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 Po, inshallah, po, zë. Po, alejkum, salam, artëlar, po. Êshtë uh, me dërëtet mirë kur dëgjojmë nga fëmijet kujdes, pavarësisht, për që farë bëhet fjallë, uh, janë të kujdeshëm që mos të ashkilin vin e kuqët të fesë. Kujdes që rralë sot mund të ndëgjojë dhe të shijet nërës të adhe nga njështë të mdaj, nga njështë të rritur do atëm. Në kurrë tani më kjo është, është përzgjuesse. Kjo është e mirë që një fëmijë nuk ka dëshirë të shkojë ja atje ku Zoti xheleluala e ka ndaluar. Dashursoi për kat asoj çesh në shkollë. Nuk më shtin nuk i bie në fyllit, as instrumentator. I bie nëse arsimtori muzikës. Dhe kërkohet nga më për cil, nga klasa për shkak. Ti bëu kish apo e për cil? Apo po realisht nuk je duke për cil? Mundomë ik sa të ki mundsi. Dhe ruaj e sot kemi mundësi. Hepse këpër ju e nuk është njëre më katë gjuna, si kurse është për të rriturit, por me gjitha duhet më urujt, dhe duhet më u kujdes. Ndë Allah i manua në ka porosi që të ruaj me i sot kemi mundësi. Ruaj e sot kemi mundësi. Dhe mundohë që edhe kur të kërkohet diqka, ta bësh disi si formalisht, ju realisht. Ta t'i kalësh sot a marrës një not edhe ta kryesh këtë problem inshuala me sukses. Dhe dyjtë, anda do të të në motion që nuk kemë mëkate. Jini të pastër pa ju fëmia tek Zoti i Gjallë Allahu. A ndesh çdo ne kët pastër ti dhe shfryzone kët ëh kët si to pa mëkate. Shfryzone që Allahun ta lutni. Ase doja të juaj nuk kthen tek Zoti i mbundur. O Allah, o oh Allahi jam o oh Zot jam. Unë po oraj kët veprë nuk po duket. Unë nuk kam shkuar shkollë për muzikë, un kam shkuar shkollë për shkencë për punti era, por ja kjo lëndë është e detyrueshme.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 të mundohë mundësil, normal, me i kry obligimet e tuaja ndaj arsimtarve dhe landve që i ke, dhe mundohë që me i të keqë sa të ke mundësi. Me lene Allah të mbanur, Allah këme të bësë zidhje. Kemi telefonat e inkuadrojmë. No, inkuadrojmë. Mi mama. Selam alaikum, baba roqë. Aleikum, selam, rtulloh. Desta me është një qytje. Por, në. Shaloj <tës> sehire kemi uh, në këtë potë sotit dhe pa. për momentin për shembo dhe uh, a ka muslimat të regutë që ratë janë atë të sehire dhe shumë popën muslimat një të vuaj kërsa të sehire dhe dhe risot për shembo dhe halos një ojës ka donë më në atë regutë pëse që shtekë smudjet si për shembo kërti smudë Për fytit, apër një shkajt kushkën të doktorit, doktorit të sa të, të shamëll, një i fut pismu, për fytit, tjë epilacit dhe mësëtri katër ditës dhe njave shnoshësh. Dhe kur plipëm, për shamëll, në dimë prina i hoqa, prina i hoqa, prina i imamit më dhe ajt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 Në anë teatr, hojallar sbegoim për të punë, por nuk dia ke qelluar në hojëllar të ditur ndër të shkolluar që i kanë të njohura këto gjëra. Në anë teatr, nuk ka sht sir flam, as grep që për 3 ditë katër shëruatove. Ka ka situata ku për 2 ditë 33-4 savancë shëruat, por ka çdo që më vjen, ka se herë sikur se kanceri. Apo edhe kanceri sunëshën mjekësia, as shkenca. Shkan të mjeko, a i thot mëre këtë terapij, sa so mi zbut pak edhimjet, sa so për me eruit këtë organ tjetër mësë me smu. Mirë po, në është i pashërushëm. Ande i ka sërë që kërkon kuhë matë gjatë për tretim. E do në kam vërë që shumice njëtë që janë smu të pejësit, nuk kanë sabër. Shkan një avë, djë avë, apëtan, lëdhët, mo, haqë këra mirë, jo, la, Marie, që këra bërë mirë e lënë. Jo, lë bërë sabër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 Punoj për, pun dorëtdesia. Po. Kam rasti me punën në pyrbe. Çkam këshillun ti mu kërket, për kët. Me punën në pyrbe? Jo, më vao, po, punoj pun dorëtdesimi. Po, po. Në rasti dy rande kam punën në pyrbe. Othon, puna nuk i bësej pyrbe, ëh. Po. Pastaj punjë rasti me punën sot po dia vet çka më bë. Othon, kum rasti edhe në përspi, punoj. Për po në jetëve të pershon, othon, shikaj këna ato pyrbet. Po. Dilemë, a me pënur, a me pënur, a me pënur, e të qa? Po, e qartë, e qartë. Allah është problem. Do. Amin edhe ty, amin edhe ty. Si kur që i ke kuptuar Allah e më tyrbet, jenë vendet që nuk është Allah u i knaqur me to. Vendet ku madhruhen vorrat, vendet ku lutët dikosht tjetër pos Allahut, vendet ku shkelet feje e Zotit, pa dushim sa aty deret hidrimi Allah të madhruar. Dhe ne si besim tarimi të obliguar, që mështë të kontribuim në asë një mënyrë për mirëmbajtjen, asë ndërtimin, asë rëgullimin, asë as anzjet e këture vendeve. Kështë e këture vende të ndaluara për besimtarin, edhe vizite të tyre, edhe puna aty dhe gjithë dhe gjithë. Andaj, kur bje fjala për tyrbet, largohë, mës merë puna të ty, asë mës shkomë puna të ty, largohë. Edhepse, mund është, me hupë në fitim dhe qëka dhe pëse mu shme hupë në një punë, lërgopi atyit. Ndërsa, ata që mirë mbajnë tyrbe, tire mja u luj shpinë, të luj e shpinë, se shpia ti aty është halal, a shpia ti është shpia ti. Të nësë ja lujnë shpina tina, ti nuk pëjndihmanë aty me këtë me majtë tyrben. Kjo është e qartë, e në damës, një e mune pasë kafet rakisë, e po, edhe manë rakive që rakiman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 Uh, njëri u që vuë nga epilepsia e ka problem kur të godet epilepsia, por kur këndilet a e shë njëri normal nuk është e njëri i, i, do të uh, mentalisht i smurës i qmendës e kësë mëralt në situatën e përgjithshme ka për ashtime, por zakonisht njëri nga epilepsia ka problem e që kur të vija e situata e bje rëzot dhe ka nëjë që dikush të kujdesit për te që të ndihman të rikthet në vedije, nga sa ju vedijen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 A dhe më dhon ujë ose më e këndill me, këndil, me ndihmëm u kurvë dia. Kjo padyshim është e lejuar nga se jo vetëm atë, por me çdo kentetar, qase bëhet fjalë për një krije të Allahut të gjallë, por për për për një çënë njerëzore që padyshim duhet t'i ndihmojmë me atë kalu krizën. Me atë kalu krizën, qase normal me pa njëri duke duke duke uh, ku edh me... po një çfarë situatë të vështirë ajo që çën, meonisë ky burr juaj on smunaktimi, po largojani pengesë, largojani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 nuk lejohet me qendruar bashkë në një vend veçti vetëm me tek duhet të marrëu pikë këto punë sot ke mund të ruju sot ke mundsi ti merreu punë të shtëpis fshi largau te komunë gjadis nëse do të delë dikush ka rre ose nganjë thirr dikon tek ti po domosht nuk mund të gjithë me bëu këtë sot po nganjë rekian nganjëra ja nganjë do të thotë merremu do puntira ajle trimethyl për në dhomën tjetër nëse kanë në një për ditë të thirr me të kuptoj nëse rrxuat vrinë çir të rrxu konoj për do një ilaç më a dhon do një ndihmë të thirr bonë kët Por, mundësështë mundës do dhëtë sa ma pak vetëmi me te, kjo është e kërkuar a ladinë mas mire. Po, telefonat e radhës? Disha uh, me bo një për një të dje. Po? Uh, unë një maturante po? dhe diplomë e kitë vetë. Uh, Nive në shkullë me bujnë ka një fata. Po? Uh, Dë më sënë është libri vitit e këjtë maturantave dhe ajo libët ju shpëndat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 Së për për se për kat pyetës e parë varesisht nga situata. Në çonse për shembull, uh, unë po them që nuk është e preferuar që motrat muslimane të dalin bashkë në foto me mashkujt të ken kujtime të shihen nga se kjo është e pakëndishme. Edhe vetë dalja e flamrës në foto që gjithkusht të sheh këtë mundi të ja fokuson sytë. Në fundin e saj kjo është po them sot që mundsimu largu pikë se kjo është më e mirë dhe më e kërkuar. Andaj, uh, në çonse kemun situacion nuk mund të dalë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 fotografi me të pomenëi për femra në qytetin e Qecsekës, jo vetë fotografia që dëm, kur ka nevojë dhel fotografi, por po do të më duon që në në kolektivitet me moshë qutë të tjera bashkarëresh duke kush më marr, e ka një dëm. Por ky dëm nuk nuk absolutisht nuk vije parasysh për boll dëmit të humbjes së vitit apo për boll dëme se humbjes së shkollimit apo diplomimit. Nuk vije parasysh. Andaj nëse seriozisht kërsonuaj, ai mund më thonë po nuk ka seriozisht. A mund të thonë se seriozite e kërsuar atër e pa dushim, këj kërsnim të tolerantu që të bësh lëshimet e caktuara. Por në qovëtëse, nuk bëhet të jam për një kërsnim serjaz. Ajë mund ka pak mujërnu, këj prej këtë pak, të këtë mund s'ka lidhe për këtë qështje, atër në këtë rast refuzaj, edhe si kur që jë ke vendosë në mbulohu pas kësaj, dhe filloj një jetë re, nuk është mirë dikosh me pasi që kanë nga e kaluar e jote, kur nuk e qene mbuluar si duodatër. Nësë në Sanjos e koprëcion për falje, më u falën në banjë. Panë tek nidos nuk janë sigurisht e bënë të kaluara, që kanë vetëm kurrë nevojë. Apo, por aty është vendi ku kurrë të nevojaja, të shohët uji dhe e as nevojaja nuk rënë mua aty. Dhe pastaj kemi një pjesë të tërkuar të vënë për mula, është vendi dorsta tash zakonisht banjë shtuti çmish në vend me dallime të caktuara, vendi po më lodhur të kështu me radhë. Në çuf se s'komon jasht kur më vfol, fare hiç, është rrezik i madh. Mënoj Domethë ku është shumë rrezik imat, nuk po di sa më thon. Sa nuk mundet me humb namazin komplet. Ja më fol banjë, ja nuk mund më fol hiç. Hiç nuk mund më fol, atëra let folë të dha të apo. Të folë të dha të, natat nga se tek afëndit larguohet për atë banjë, ndaluhm bash më fol tek banjë ku bëhet nevoja. Por ti je afër ti, jo tek ai, nuk prish punë. Djetor kanë bërë argument që certesisë pejgamberi sallallahu selam <coughs>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 Nuk lehot një një një më falë për shemë më në vendën një të syra, kjo është në luar, por në qofës është më lerë këti, dhe nuk ka prezen një të syrash për rasët të këtila, besoj që lehot Allahu edhe në masë mire. Kemi telefonat të të të më në kodrujmë? Ja, unë alaikum. Aleykum, salam, artullah. Në hëllë dhe sa në do në tytje, po? për namaz, e këmë t'jallën kur në alidhën namaz shem edhe dhjanë dhekosh nabina në nërëku dhjanë dhekosh shpet, që amë dhe dhe po livet nga gotin i nga të mëqiu nga, a dhe me fome që livet bian shumë hera, gushtu, përve, bian në në nërëku pa? shumë pa, pa fritë, në kompo dhe ka njëre këm brej që njëllen livet në mëzë të e virallohë dhe livet edhe tani bian në nërëku jo kushtoj një po lidhën me lidhën namaz dhe domethënë se Allahu Azza wa Jalla do më ninë ruku. Po, po li, uh, është çort, është çort. Dhe, Allahu. Ë, se për kësoj gje ndjeja? Për shkakun e njeriuçelë, ë, ashtu ku fut namaz ë uh, për tu lidhmas imamit. Dhe imam i ka shkund ruku. Tash këy njeriu, a thot Allahu Akbar i lidhurt, pastaj Allahu ka shkund ruku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 Nga se duhet me konë se të këtë të këbiri filestar është kusht i namazit, në të këbiri i bartjes nga gjendje në gjendje në nuk është nga rukën e namazit. Pra ndaj një duhet jetë për të këbiri filestar dhe ajë gjithashtu mund të mjaftan do të të për të u bartë nga që dhimin e këp edhe në ruku e, dhe nuk konëve për këtë me kompenzu atë rëqatë. Thasht në qofë se do të të e ka bërë këtë. Por cëla është me e mira? Pa, E pasaj Allahu akbar me shku në rëku kjo është me e kërkuar dhe me e mire. Allah dhe në masë mire. E kemi edhe telefonatën e fundit për santa, Ljus Regin që tjetë e fundit. Selamu alaikum. Alaikum, selamu alaikum. Jem një mutër muslimon e fali 5 vakëtet namaz. Po. Po këm problemu në fali gjithë më ujnë marafdes më ujnë zëjtë. Po. A është gjëna si marrën afdes në ujë nëzitë se në këmë një problem me devim i ashtetë? Po, e qartë e kuptumë. Si të marrë afdes në ujë tëftë, unë dhejmë krytë shëmë. E qartë, e kuptumë. Teter pjutja këllë nga po vëdimë. Aleikum sëllam. Aleikum sëllam. Uh, nuk këshë dhëtë për të marrë afdes ujë i tëftë. Vë që nërështë njërë që kanë kësi arshtime pa patjetër, s'ka kur fort keqe me marr abdes me ujë të nxehtë. Veçanërisht kur bëhet fjalë për e, kohra që janë të ftohta ose për situata shëndetësore si kur kjo çu përmend, kur nëse s'merr abdes me ujë të ftohtë, nuk i gjeno, absolutisht nuk i gjeno. Prandaj, marrja e, e abdesit me ujë të nxehtë nuk është diçka e keqe, nuk është ka ndaluar, nuk e prish abdesin, nuk e nuk e bën abdesin të paplot, absolutisht por një riu si kur se e vjen ma let, e përdor. Veçanër është thashtë kër ka nevoja shëndecore për një veprim të tjirë. Edhe si kur që e përmenda që i gundëruar, kërështë e tërfërta e fundit për sonte, nga se i kam edhe një, dy pyjtje këto në SMS që kanë arrit, kanë kërkuar të përgjimi, ndaj duha që edhe të jemi korekt dhe me këta shikuast e tjirë, që kanë nërguar SMS, pyjtje për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 pa ndokum ndtur me par djigja sa është emërimi apo jo un kam thënë bardhimisht se emri duhet të ketë dy kushte ti plëson e para të ketë kuptim të mirë edhe mos ti at në një emër i veçantë me të hujt me ju musliman pse mund të ketë emër të mirë por i veçantë është për ju musliman andaj nuk bën me xhit doq bën me xhit atëherë gja se ne duhet të dallohemi në emra tonë nga të tjerat por jose emri nuk është i veçantë për ta për ata që nuk janë muslimanë. Dhe ka kuptim të mirë që njihet kuptimi çka është, ata nuk prishpun me anjë emrin kështu aftën. Kani pyetje për martesën ishte me kë lejohet? Jo, në islam duhet të shikuar me kë ndalohet martesa. Ato duhet të më shiku, gazetojnë më pak. Me kë ndalohet martesa është më pak. Ato i njeh. Konë kimë ka ekit ndaluar me u martu i njeh e pastaj me çdo që kanë postyrë është e lëruar është Unë fanë e lejuar martesa thon. Un fornëpëz vakt jam duke mësua edhe nanën, po baba nuk falet për ndraki. Në raki. Na këtë formë që kam bocëllë babat fort. Edhe për këtë kam ndësar përgjigje, se si duhet mësuj me një një që nuk falet. Apo ne duhet ta mësojmë, ne duhet ta thirrim, ne duhet ta kshillojmë sa të kemi mundsi. Veçanërisht kur bëhet fjalë për një kategori njerëzish që nuk kimin në pushtën e tyre. Baba nuk e kiti në dorë, nuk mund të bëj me urdhunë, le rakin. Falemodhim, s'mund të bëj me urdhunë. Qëse babat a më vit të së të, a sprintët, andaj në më të mirë, emson e, e këshillon e porosit, mund të isht angazhendo një shok të tillë që e ka shok e ka mik të mirë, e çaj shok falet për shembull, ka shumë raste kështu. Ngjëto çaj, andaj pak demon shoshnisme folka pak, mënet ka pak më të, bëni dua lutni Allahun e mallkoni që Zoti mëohuzu, përdorni këtë metodë dhe shpresoj që me rinë Allah të mallnuar do t'ju bëhen zgjidhje. Spaku, spaku ju e kryni për Jesin e juaj të kallahu ka për prinë në juaj. Pas taj, a, a u zënë allahu gjellewale, a pa nuk a u zënë, atër kjo nuk është ësht në, në dorën tonë. Lësë allahu gjellewale, që allahu i manuar ti frimëzën me pendim të gjithë me katarët, allahu gjellewale të nëruan nga dukurit negative. Lësë allahu në manuar, rizut i gjellewale të në i pasrën familjet tona, dhe lagjet tona, dhe shëqërit tona, dhe vendin tonë, allahu të pasrën nga gjithë dukurit negative e nga çdo rrezik që e kërcënon ka shoqëri Allahu na ruaj. Lutson e manduar të Zotit na bën nga ata që vazhdimisht përhapin punë të mira, fjalë të mira, çndrime të mira dhe na boft Allahu nga ata që gjithmonë i luftojnë punë të qëndshme, fjalë të qëndshme, sillën të qëndshme në emër të Zotit dhe me mësimet e Allahut të manduar. Allahu ju ruaj kudo që t jeni dhe shpresoj që të takojmë përsëri në takimet e radhës në hajrat e mira. Dheratare zoti ju ruaj. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. <tune>